Втората лекция. Буда, великият благословен. Буда от санскритският корен Будх, т.е. този, който напълно се е пробудил, не до някъде, а този, който напълно се е пробудил в себе си, в своята същност. Иначе, ако не се беше пробудил, щеше да се остане Галтама, т.е. някакво име. Казано по друг начин, пробуденият човек живее с любов, с душа. Той живее като душа, като дух. Действа мъдро. Знаещият живее, казва Буда знаещият живее разрушително, защото знанията са повърхностни. Който е познал своята будуст. цялата красота на космоса и звездите вече угасват. Много просто. Той вече е видял своя център. Той е видял друга красота, Своята същност, наречена Тадхагата. Кой е Тадхагата? Този, който знае, че от никъде не идва, казва Буда. Който знае, че от никъде не идва и никъде не отива, той е всякога. Тадхагата е всякога. Буда не е ум, не е тяло. Той е татхагата чисто съзнание, чиста реалност, велика пустота. Казано по друг начин, безпределна освободеност. Що е Буда? Този, който постига истината и не се превързва към постигнатото. Сам Буда го казва: Този, който постига истината, и не се привързва към постигнатото. Истинският будизъм е един изключителен себе анализ, непривързване към нищо и състрадание към всичко живо. Будизмът е учение, което е концентрирано изключително върху съвършеното внимание, т.е. изключителна бдителност. В будизма истинският йог е извън ежедневието, на света, но не чрез бягство, а чрез постижението на вътрешната си бдителност, т.е. свобода. Буда казва, братя, на своите мунаси, аз не ви предлагам никакви догми, не искам от вас да вярвате. Призовавам ви само към едно. Да се стремите към самостоятелно просветление. Самостоятелно просветление. Буда разбил идеята за кастите само с едно изречение, за което си създал много врагове. Буда казал, не вашият произход, а вашето поведение ви определя вашата каста. Вашето поведение определя вашата каста. Казва, за постигане на освобождение, не са необходими нито вяра, нито безверие, а само едно – целенасочено духовно самосъвършенствуване. Три думи – целенасочено духовно самосъвършенствуване. Казва – внимателните не умират, лишените от внимателност – са подобни на мъртъвци. Казва още, знанието не може да ти бъде учител. Само опитът е достоен да ти бъде учител. Прибуда Будда дошъл един ученик, желаещ голямо чудо и казал, той обикалял много учители, странствал, накрая решил и при Буда. Казал, след голямо чудо ще повярвам. Буда печално се усмихнал. Преданието казва, направил велико чудо, направил страхотно чудо. Ученикът възкликнал, сега аз съм съгласен по твоята ръка да мина през степените на учението. Но Буда му казал, но Буда му показал вратата и казал, сега вече ти никога не си ми нужен. Доброжелателност, казва Буда, към всички същества, което означава няма никакви жертвоприношения. И заратустра, и тот отричат, когато иска жертвоприношение, ами ти се предай в жертвоприношение. Така. Ето е истинската религия, казва Буда. Доброжелателност. Който говори безумно, сам наказва себе си. Както великият океан има един вкус соленият. Така и моето учение има един вкус – освобождението. Злото се самозаражда, възниква в глупака и така то побеждава глупака. Който напълно е смирил себе си, може да смирява и другите. Когато човек постигне пълно смирение на своето аз, тогава той намира Господаря, който трудно се намира. Злото шлифова Вселената, като е Привързаността към света... И нещастно желание. Не допускай времето в себе си. Времето е печал. Времето е обреченост. Отказът от всяко зло и е приятен отказ. Отказът от всяко зло и е приятен отказ. Всяко смирение е суета, когато човекът има влечение към земни или небесни радости. Значи всяко смирение е суета, когато човекът има влечение към земни или небесни радости. От двама човека, които извършват една и съща грешка. По-лош е този, който не я е осъзнал.